Чувала чудове піднесення. Почула, як увійшов Майкл і озвалася до нього. «Глянь, Майкле, яку мініатюру подарував мені Чарльз. Вона на камінній полиці. Це діаманти чи стрази?» Вона дещо нервувала, коли леді Чарльз покинула чоловіка. Погружувала. Що розпочне, шлюборозлучний процес, а Джулії геть не всміхалася думка виступати в ролі сторони звинувачення. Два чи три тижні вона була дуже налякана. Вирішила нічого не казати Майклу, віддоки у цьому не буде необхідності. І на свою радість не зробила цього, бо, як виявилося пізніше, ці погрози мали на меті видобути вищі аліменти в її чоловіка. Джулія робила з Чарльзом, що хотіла. Вони мовчки дійшли по розуміння, що її кохання до Майкла виключає всякий ближчий зв'язок між ними, але в іншому він лишився для неї всім. Другом, порадником, повірником, чоловіком, на якого вона могла покластися у будь-якій скруті і знайти розраду в кожній прикрості. Були певні труднощі, коли Чарльз Надзвичайно вразливий помітив, що вона більше не кохає Майкла. Джулії довелося виявити неабияку тактовність. йшлося не про те, що якісь застереження не давали їй стати його коханкою. Був би він актором, який так довго і сильно кохав її, вона без заперечень стрибнула б до нього в ліжко просто з доброти душевної. Але її почуття до Чарльза були іншими. Він дуже їй подобався, але був таким елегантним, так добре вихованим, таким культурним, що вона не могла думати про нього як про коханця. Це було б наче лягти в ліжко із об'єкт-дарт. Витвір мистецтва французькою. Його закоханість у мистецтво викликали у Джулії легкий глум. врешті коли казати по правді, це вона була творцем. Він лишень публікою. Він вмовляв її втекти із ним. Вони купили б віллу біля Соренто над Неаполітанською затокою, віллу із великим садом, мали б шхуну і збували б довгі дні над пригарним винобарвним морем. Краса, кохання, мистецтво і їх самотній світ. От клятий дурень, думала Джулія, наче я відмовлюся від кар'єри і закопаюся у якийсь дірі в Італії. Переконувала Чарльза, що має зобов'язання перед Майклом. А коли з'явилося дитя, не могла дозволити обтяжити його молоде життя тим, наче його мати лиха жінка. З помаранчевими деревами чи ні, а вона ніколи не знатиме спокою у тій прекрасній італійській віллі, якщо їй мучитиме думка про те, що Майкл горює, а її дитину доглядають чужі люди. Не можна ж думати тільки про себе, правда? Слід також думати про інших». Джулія була дуже лагідною і жіночною. Інколи питала Чарльза, чому він офіційно не розлучиться з дружиною і не побереться з якоюсь милою жінкою. Їй нестерпна думка, що через неї він марнує своє життя. Чарльз відповів що вона єдина, кого він кохає і кохатиме доскону. Як сумно це звучить, сказала Джулія. Все ж вона не зводила з Чарльза очей, а коли помічала, що якась жінка має щодо нього хижацькі наміри, то дбала, аби зруйнувати її плани. Якщо небезпека здавалася обґрунтованою, не вагалася вдаватися до сцен ревнощів. Між ними давно було усталено. З усією делікатністю, яку можна було очікувати від доброго виховання Чарльза і доброго серця Джулії, без конкретних слів, але з обережними натяками і віддаленими аллюзіями, що коли із Майклом щось трапиться, леді Чарльз слід у той чи інший спосіб теж усунути, а тоді вони вже поберуться. Але Майкл... Мав чудове здоров'я. Того дня Джулію дуже тішив ланч на Гілл-стріт. Усі присутні належали до верхівки суспільства. Джулія ніколи не заохочувала Чарльза запрошувати когось з акторів чи авторів, з якими він інколи перетинався, і була на прийомі єдиною особою, яка сама заробляла собі на життя. Сиділа між старим голомозим гладуном і балакучим членом кабінету міністрів, який дуже старався її розважити, а також біля молодого герцога Вестрі. У того був вигляд конюха. Він лестив собі, наче знає французький сленг, ліпше французів. Відкривши, що Джулія говорить французькою, він наполіг на бесіді з нею цією мовою. Після ланчу Її вмовили продекламувати монолог із Федри, як це роблено в комедії Франсе, а тоді прочитати так, як його виконав би англійський студент Королівської академії драматичного мистецтва. Вона дуже насмішила товариство і покинула гостину, почервонівши від успіху. День був гарний і погожий. Вона вирішила пішки прогулятися до Гілл-стріт. Коли пробивалася крізь натовпи на оксфорд Стріт, багато людей її впізнавали, а вона, хоча й дивилася поперед себе, відчувала їх погляди. От, морока, кроку не ступиш, аби на тебе не витріщалися. Джулія трохи сповільнила ходу. День і дійсно був прекрасним. Відімкнула двері своїм ключем і, увійшовши, почула дзвінок телефону. Не роздумуючи, підняла слухавку. «Так». Зазвичай вона змінювала голос, відповідаючи по телефону, але цього разу забула. «Міс Ламберт?» «Не знаю, чи вдома міс Ламберт. Хто її просить?» – спитала вона, швидко набираючи акценту кокні. Та перша відповідь вже виказала її. По той бік дроту пролунав сміх. Я тільки хотів подякувати за те, що ви до мене написали. Ви дарма клопоталися. Ваше запрошення на ланч було такою приємністю для мене, що мені захотілося надіслати вам декілька квіток. Звук його голосу і слова підказали Джулії, хто це Це той молодик, який постійно шарівся, і чийого імені вона не знала. Навіть тепер, коли вже бачила його візитівку. Не могла пригадати, як його звуть. Пам'ятала тільки, що він мешкав на Тевісток-сквер. «Дуже мило з вашого боку», – сказала вона власним голосом. «О, чи можу я запросити вас якось на чашку чаю?» «Оце так. Вона не прийняла б запрошення на чай і від герцогині. Поводиться з нею як з хористкою, коли задуматися доволі кумедно». Чому б і ні? Справді? В його голосі вчувалося хвилювання. А голос, до речі, приємний. Коли? Цього пополудня їй геть не хотілося лягати в ліжко. Сьогодні. Гаразд, я відпрошуся з роботи. О пів на четверту, Тевісток-сквер, 138. Мило з його боку запропонувати це. Легко міг згадати якийсь модний заклад, де на неї витріщатимуться. Отже, просто не хоче, аби їх бачили разом. Вона поїхала на таксі до Тевісток-сквер. Була собою задоволена. Зробила добрий вчинок. Чудово, якщо через багато літ він зможе сказати дружині і дітям, що Джулія Ламберт пила із ним чай, коли він був дрібним незначущим клерком в бухгалтерській конторі. І вона поводилася з ним так просто і природно, Ніхто, почувши невимушену мову, не здогадався б, що це найбільша актриса Англії. А якщо йому не повірять, він матиме доказ. Її фото із підписом «Щиро ваша». І сміятиметься, мовляв, не був би він таким дітваком, то й не спромігся б її запросити. Діставшись до потрібного будинку і заплативши за таксі, Джулія згадала, що не знає його імені. Коли покоївка відкриє двері, не знатиме, кого питати. Та, шукаючи дзвоника, помітила, що їх було вісім. Чотири ряди по два, а біля кожного – картка або ж прізвище, написане чорнилом на клаптику паперу. Це був старий дім, розділений на квартири. Вона почала безпорадно переглядати прізвища, в надії, що, може, котресь із них згадається. Аж раптом двері прочинилися, і він став перед нею. «Я бачив, як ви під'їздили, і швиденько спустився. Шкода, але я мешкаю на четвертому поверсі». Сподіваюсь, для вас це не завада? Зовсім ні. Джулія рушила вгору сходами, на яких не було килима. Діставшись четвертого поверху, вона дещо захекалася. Подумала, як квапливо вистрибує цей молодий цапок. Їй не хотілося натякати, що вона віддала б перевагу дещо спокійнішій ході. Кімната, куди він її привів, була доволі великою, але скромно вмебльованою. На столі стояла тарілка із тісточками, дві чашки, цукерничка і глечик з молоком. Увесь посуд був найдешевшого сорту. «Сідайте», – сказав він. «Вода саме закипає. Це займе не більше хвилини. Газовий пальник у мене в ванні». Він залишив її, а вона... Озирнулася довкола. «Бідне ягня! Лебонь убоге, як церковна миша!» Кімната дуже нагадувала їй ті помешкання, де вона сама жила, коли тільки-тільки вийшла на сцену. Помітила зворушливі спроби, які він зробив, аби приховати, що це була і спальня, і вітальня водночас. Канапа під стіною вночі, вочевидь, правила за ліжко. Літа в її уяві помчали назад, і вона знову стала напрочуд молодою. Як вони веселилися у таких кімнатах! Як дуже подобалися їм фантастичні страви, запаковані в паперові торбинки, яйця і бекон, смажені на газовому пальнику. Він повернувся з чаєм у коричневому чайнику. Джулія з'їла квадратний бісквіт, вкритий рожевою глазур'ю. Минули роки, відколи вона таке робила востанє. Цей лонський чай, дуже міцний і з молоком, переніс її в літа, вона вважала давно забутими. Побачила себе молодою актрисою, яка нікому не відома, змагається за своє майбутнє. Доволі приємне становище. Воно потребувало жесту, але Джулія думала тільки про одне. Здійняла капелюшок і труснула головою. Вони порозмовляли. Він здавався несміливим, набагато несміливішим, ніж по телефону. Що ж, нічого дивуватися. Тепер вона була тут, він почувався доволі приголомшеним, а Джулія вирішила його заспокоїти. Він розповів, що його батьки мешкають в Гайгеті. Батько-адвокат, а він теж там жив, але хотів бути сам собі господарем і тому винайняв цю маленьку квартирку. Працював, готуючись до останнього іспиту. Зайшлося про театр. Він розповів, що відколи йому виповнилося 12 років, він не пропустив жодного спектаклю, в якому б грала вона. Розповів, що якось, коли йому було чотирнадцять, він стояв біля службового входу після денної вистави, а коли вона вийшла, попросив її підписатися в його книзі автографів. Був такий милий, очі блакитні, волосся світло каштанове. Шкода, що так густо мазав його помадою. Шкіра біла і доволі гарячковий рум'янець. Юлія замислилася, чи він був, а не сухітник, хоча його одяг був дешевим, проте він добре його носив. Їй це подобалося, а вигляд у нього був чистісінький. Спитала його, чому він обрав Тевісток-сквер. Бо це у центрі, пояснив він, а ще він любить дерева. Так мило визирати на них у вікно. Вона підвелася і подивилася сама. Це було гарним способом встати з місця, а потім вона вдягне капелюшок і попрощається. Так, справді чарівно. Такий він, Лондон, радує душу. Коли Джулія це сказала, він стояв поруч із нею. Вона повернулася в його бік, а Він обійняв рукою її стан і поцілував у губи. Для жодної жінки за все її життя це не було б такою несподіванкою. Так застало її зненацька, що вона й не подумала щось зробити. Його губи були м'якими і пахли ароматом молодості. Ароматом справді чудовим. Але далі, далі він вчинив щось геть безглузде. Він розділив її губи кінчиком язика і обійняв вже двома руками. Вона не сердилася. Їй було не смішно. Вона взагалі не знала, що відчуває. А тепер зауважила, що він ніжно-ніжно кудись її відтягує, і досі притискаючись губами до її вуст. Вона доволі вирозно відчула жар його тіла, немов там всередині палала піч. Ото диво! А тоді виявила, що лежить на канапі, а він поруч з нею, цілує її губи, шию, щоки й очі. Джулія відчула укол незвичного болю в серці, обхопила голову його руками і поцілувала в уста. За кільканадцять хвилин вона стояла біля камінної полиці перед зеркалом і приводила себе до ладу. «Глянь на моє волосся!» Він подав їй гребінець, і вона причесалася. Тоді вдягла капелюшок. Він так і стояв позаду неї, над своїм плечем вона бачила в дзеркалі його обличчя. Ці палкі блакитні очі і легенька посмішка у них. «А я думала, що ти такий боязкий юнак», – сказала вона його відображенню. Він захихотів. «Коли я знову побачу тебе?» «А ти хочеш знову мене побачити?» «Дуже!» Джулія думала швидко. «Це, звісно, надто абсурдно. Вона не мала наміру знову з ним зустрічатися. Дурістю було дозволити йому так поводитися. Але, мабуть, ліпше вичекати. Він може їй надокучати, якщо вона скаже...» Що цей інцидент не матиме наслідків Я зателефоную тобі днями Присягнися Слово честі Не зволікай надто довго Він наполіг на тому, що спуститься із нею сходами і посадить в таксі Джулія хотіла зійти сама, аби глянути на картки прикріплені біля дзвінків при вході Прокляття! Маю ж я принаймні знати його ім'я. Втім, він не дав їй такої можливості. Коли таксі від'їхало, вона притулилася в кутку і залилася сміхом. «Моя Люба, тебе зґвалтовано! Зґвалтовано та й годі! І це в моєму віці, без усілякого з вашого дозволу. Зі мною повелися як скокоткою». Комедія вісімнадцятого століття. Хех, наче я там служниця. У кринолінії з цими кумедними пишними підкладками. Як же вони к бісу називалися? Їх носили, аби підкреслити стегна. А ще фартушок і шар довкола шиї. Тут вона неясно згадала Фаркуара і Голдсміта. Джордж Фаркуар, англомовний ірландський драматург. Олівер Голдсміт англомовний ірландський есеїст, поет, прозаїк, драматург. Пригадавши Фаркуара і Голдсміта, вона вигадала діалог. Ой, сер, ганьба так скористатися з простоти сільської дівчини. Що скаже місіс Абігайл, камеристка її світлості, довідавшись, що брат її світлості відібрав у молодої жінки мого стану її найкоштовніший скарб, септо невинність, фі. «Фі, сэр!» Коли Джулія повернулася додому, масажистка вже її чекала. Місіс Філіпс та Ів розмовляли. «Де ви були, місіс Ламберт?» – запитала Ів. «Як же ваш відпочинок, хотіла б я знати?» «Гбісу, мій відпочинок!» Джулія зірвала із себе одяг і широким жестом розметала його по кімнаті. А тоді... Гола вистрибнула на ліжко, постояла на ньому трохи немов Венера, яка здіймалася з хвиль. Впала і простягнулася. «Що це було?» – запитала Ів. «Мені так добре. Якби я так поводилася, люди сказали б, що я перепилася». Міс Філіпс почала масажувати Джулії стопи. Розминала делікатно, аби вони не втомлювалися, а відпочивали. «Коли ви щойно увірвалися сюди бурею, – сказала міс Філіпс, – я подумала, що ви наче на двадцять літ помолодшали. Ваші очі так чудово сяяли?» «Ох, міс Філіпс, облиште це для містера Госеліна!» А далі, трохи подумавши, додала. «Взагалі...» Я почуваюся дворічкою. Те саме повторилося у театрі. Арчі Декстер, який виконував чільну чоловічу роль, зайшов до гримерки Джулії, аби порозмовляти з нею. Вона саме закінчила накладати грим. Він був вражений. «Хеллоу, Джулія! Що це з тобою діється цього вечора? Господи, ти маєш прекрасний вигляд! Ні на день не старше двадцяти п'яти. Коли маєш шістнадцятилітнього сина, годі претендувати на молодість. Мені сорок, і я не дбаю, чи хтось про це знає. Що ти зробила зі своїми очима? Я ніколи раніше не бачив у них так багато світла. Вона почувалась у відмінній формі. П'єса «Пудрениця» йшла вже добрих декілька тижнів, але цього вечора Джулія грала її немов вперше. Її виступ був блискучим. Вона змушувала публіку сміятися, як ніколи досі. Їй завжди був притаманний магнетизм, але цього разу він наче променів, осяваючи усю залу. Трапилося так, що Майкл бачив останні дії вистави, сидячи у кутку ложі. Після спектаклю він зайшов до гримерки Джулії. «Знаєш, суфлар каже, що цього разу ми грали на дев'ять хвилин довше. Так сміялися глядачі. Мене сім разів викликали. Хех, я думала, публіка цього вечора взагалі не розійдеться. Ну і що ж, Люба, можеш звинувачувати у цьому лише себе. Ніхто на світі не міг би зіграти так, як ти цього вечора». Правду кажучи, я добряче розважилася. Христе, Боже, яка я голодна! Що у нас на вечерю? Рубці із цибулею! О, божественно! Джулія обхопила руками його шию і поцілувала. Я дуже люблю рубці з цибулею. Ох, Майкле, Майкле, якщо ти мене кохаєш, якщо у твоєму кам'яному серці є, бодай, «Іскорка ніжності до мене, то дай мені пляшку пива». «Джуліє, лише раз. Я не часто прошу тебе зробити щось для мене». «Ну і що ж, після твого вечірнього виступу я, лебонь, не можу тобі відмовити. Але я простежу, аби міс Філіпс добре взялася за тебе завтра». Уільям Сомерсет Моем Театр Читав Руслан Алексіюк Дякую за те, що прослухали чергову частину роману. Підпишіться на канал, подобайте відео та розповсюйте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Буду щиро вдячний, якщо у коментарях ви вкажете ваше особисте враження від цього твору та аудіоверсії. Ну і, звичайно, за можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, ByMeaCoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося знову у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.